Kapittel 11 Nå ble folket som slike som har noe ondt å klage over for Jehovas ører. Da Jehova hørte det, ble hans vrede opptent, og en ild fra Jehova begynte å flamme opp mot dem og fortære noen i utkanten av leiren. Da folket begynte å rope til Moses, påkalte han Jehova, og illen døde ut. Og det stede fikk namnet Tabera, for en ild fra Jehova hadde flammet opp mot dem. Og den blandede skaren som var midt i dem, ga uttrykk for selvisk lengsel. Og Israels sønner begynte også å gråte og si, «Hvem skal gi oss kjøtt å spise?» Å, som vi husker, fisken som vi pleide å spise i Egypt for ingenting, av gurkene og vannmelonene og purren og løken og hvitløken. Men nå er vår sjel uttørket. Våre øyne ser ikke noe annet enn mannaen. Mannnaen var for øvrig som korianderfrø, og dens utseende var som utseende til bedellium harpiks. Folket sprette sig og sanketen sammen og malte den på håndkverner eller støtte den i en morter, og de kokte den i gryter eller laget runde kaker av den, og smaken av den viste seg å være som smaken av en søt oljekake. Og når duggen falt over leiren om natten, falt mannen ned over den. Og Moses hørte så at folket gråt i sine familier, hver mann ved inngangen til sitt telt. O Jehovas vrede begynte å bli sterkt opptent, og det var ondt i Moses øyne. Da sa Moses til Jehova, «Hvorfor har du voldt din tjener ondt? Og hvorfor har jeg ikke funnet velvilje for dine øyne, siden du har lagt byrden av hele dette folket på meg? Er det jeg som har unfanget hele dette folket? Er det jeg som har født dem, så du skulle si til meg, «Bær dem ved barmen, slik som pleieren en bære barne.» til den jord du har sverget om overfor deres forfedre. Hvorfor skal jeg få kjøtt og gi til hele dette folket? For de gråter hele tiden mot mig og sier, Åh, gi oss kjøtt, og la oss få spise. Jeg er ikke i stand til, jeg alene, å bære hele dette folket, for de er for tunge for mig. Så hvis det er slik du gjør mot mig, så ber jeg deg heller drepe meg, hvis jeg da har funnet velvilje for dine øyne, og la meg ikke se på min ulykke. Da sa Jehova til Moses: Kall sammen 70 menn for meg av Israels eldste, menn som du vet er folkets eldste og deres oppsynsmenn, og du skal føre dem til møteteltet, og de skal stille seg der sammen med deg. Og jeg skal stige ned og tale med deg der. Og jeg skal ta noe av den onn som er over deg og legge den på dem. Og de skal hjelpe deg med å bære byrden av folket, så du ikke må bære den helt alene. Og til folket skal du si: «Heldige dere til i morgen, for dere skal sannelig få spise kjøtt, ettersom dere har grått for Jehovas ører og sagt, «Hvem skal gi oss kjøtt å spise? Vi hadde det jo godt i Egypt!» «Og Jehova skal visselig gi dere kjøtt, og dere skal sannelig spise.» «Dere skal spise, ikke en dag, eller to dager, eller fem dager, eller 10 dager, eller tjue dager, men intil en hel måneds dager.» til det kommer ut av nesebordene på dere og er blitt til vemmelse for dere, nettopp fordi dere forkastet Jehova, som er midt iblant dere, og ga dere til å gråte fremfor ham og sa, «Hvorfor har vi dratt ut av Egypt?»» Da sa Moses, «Det folket jeg er midt iblant er på 600 000 man til fots, og likevel har du, ja du, sagt, «Kjøtt skal jeg gi dem, og de skal visselig spise i en måneds dager.» «Skal storfe og småfe bli slaktet for dem, så det blir nok til dem?» «Eller skal all fisken i havet bli fanget for dem, så det blir nok til dem?» Da sa Jehova til Moses, «Så Jehovas hånd er for kort. Nå skal du se om det jeg sier hender dig eller ikke.» Deretter gikk Moses ut og i Jehovas ord til folket, og han gikk i gang med å samle 70 menn blant folkets eldste og få dem til å stille seg rundt teltet. Så kom Jehova ned en sky og talte til ham, og tog bort noe av den ånd som var over ham, og la den på hver av de søtte i eldste. Og det skjedde, så snart ånden kom ned over dem, at de bynte å opptre som profeter, men det gjorde det ikke igen. Nå var det to av mennene som ble igjen i leiren. Den enes navn var Eldad, og den andres navn var Medad. Og ånden begynte å komme ned over dem, ettersom de var bland dem som var skrevet opp, men de hadde ikke gått ut i teltet. De begynte da å opptre som profeter i leiren, og en ung mann kom løpende og begynte å fortelle Moses om det og si, Eldad og Medad opptre som profeter i leiren. Da svarte Josva, nuns sønn, som hadde vært Moses tjener helt siden han var en ung mann, Min Herre Moses, stans dem! Men Moses sa til ham, Er du skinnssyk på mine vegne? Nei, jeg skulle ønske at alle Jehovas folk var profeter for da ville Jehova legge sin ånd på dem. Senere trakk Moses seg tilbake til leiren, han og Israels eldste. Og en vind brøt løs fra Jehova, og begynte å drive vaktler inn fra havet, og la dem falle over leiren, omkring en dagsreise den ene veien, omkring en dagsreise den andre veien, hele veien rundt leiren, omkring to alen over jordens overflate. Da sto folket opp, og hele den dagen og hele natten og hele neste dag fortsatte de å samle vaktler. Den som samlet minst samlet ti homer, og de brette dem hele tiden vitt ut for seg hele veien rundt leiren. Kjøttet var enda mellom tennene på dem. Det var enda ikke tygget, da Jehovas vrede blusset opp mot folket, og Jehova begynte å slå folket, så det ble et meget stort mannefall. Det stedet fikk navne Kibrot Hata Ava, for der begravet de dem som viste et selvisk begær. Fra Kibrot, Hatta Ava, brøt folket opp og dro mot Hasserot, og de blev værende i Hasserot.